Nesta ocasión, este mes de xuño, amosamos amos unha peza da sección de historia. Trátase dun exemplar orixinal do libro Terra de Melide, publicado no ano 1933 polo Seminario de Estudos Galegos na Editorial Nos de Santiago de Compostela. Trátase da peza amosada este mes por ser a data escollida polo Consello da Cultura Galega, para celebrar o roteiro tras as pegadas dos segnas terras de Melide, con motivo duns dos actos de celebración do centenario da Fundación da Sobranza e da Entidade Cultural Seminario de Estudos Galegos na ano 1923.